It's summer La microfon este preotul Valeriu care va aduce, iubiți ascultători, programul I-130 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Textul lecțiunii noastre de astăzi se deschide cu versetul 34 de la Evanghelia după ea capitolul 10, verset pe care vom citi în date urmat de explicațiile care îl însoțesc. Mai înainte de aceasta însă, iubiți ascultători, dați-mi voie să citesc un pasaj dintr-o scriere a Marelui Sfânt Ioan Gure de Aur, care este un, considerat unul dintre stâlpi bisericii ortodoxe, un pasaj prin care el îndeamnă sus și tare, stăruitor și fierbinte, pe credincioși la rugăciune în timpul nopții. Astfel, în lucrarea care este intitulată Puțul și împărțirea de greu”. Este o colecție de 57 de predici de ale Sfântului Angula de Aur. La pagina 71 citim următoarele. Aceasta fășii tu bărbate, nu numai femeia, să fie casa voastră biserică alcătuită din bărbați și din femei, că nu pentru că numai tu ești bărbatul, nici pentru că numai aceasta este femeia, să socotești că acolo este împiedicare. Că, după cum zice scriptura, unde sunt doi într-un numele meu, Zice Hristos, sunt și eu în mijlocul lor. Unde este Hristos în mijloc, multă mulțime este. Unde este Hristos nevoie, este să fie și înger, nevoie este să fie și arhangheli și celelalte puteri. Nu sunteți dar singuri când aveți pe stăpânul vostru. Și iarăși ascultă pe prorocul zicând, mai bun este unul care le face voia Domnului decât mic călcători de lege. Nimic nu este mai slab decât mulți călcători de lege. Nimic nu este mai tare decât unul singur, dar care viețuiește după legea lui Dumnezeu. De ai tu și copii, scoală și pe copii și să se facă cu totul din casa ta biserică în vremea nopții. Iar de voi fi frage și nu vor suferi privegherea după o rugăciune și două odihnești. Scoalei nu mai obișnuiește la aceasta. Nimic nu este mai bun decât cămara care primește astfel de rugăciuni. Ascultă pe prorocul zicând. De mi-am adus aminte de tine Într-o așternutul meu în dimineți am cugetat spre tine Iubiți ascultători, două aspecte interesante Ne atrag atenția din acest pasaj În primul rând, Sfântul Ioan Gure de Aur Nu spune să te duci la biserica din sat sau din localitate Și acolo să faci rugăciuni Ci el spune că acolo unde sunt doi sau trei Citând un verset din Scriptură Adunați în numele lui Hristos Aceea este biserică Și el a numit Casa în care se fac rugăciuni, bărbatul cu femeia și când au și copii împreună cu copiii, este biserică. Să fim foarte atenți și dacă suntem adevărați ortodoxi și dacă ținem neapărat și cu strășnicie la înaintașii noștri, atunci să luăm aminte că El, Sfântul Ioan Gură de Aur, numește potrivit Scripturii orice loc unde se adună doi sau trei și fac rugăciuni în numele Lui Hristos, aceea este biserică Deci pentru a face rugăciuni Nu trebuie neapărat să mergem la biserica din localitate La biserica din ziduri Ci să ne unim doi sau trei Al doilea aspect foarte interesant Și foarte important de, de luat în seamă Este acela că el îndeamnă la rugăciuni Nu spune după cărțile de rugăciuni Ci el spune să ne sculăm și în timpul nopții Și să înălțăm rugăciuni la Dumnezeu Spuneți-mi dacă ne-am duce la un magazin și am începe să spunem o poezie învățată după cărți scrisă de părinții noștri de acum câteva mii de ani. Ce am putea căpăta? Nu, noi ne ducem la magazin și spunem, domnule, am nevoie de cutare și cutare și cutare lucru. Același fel facem și în relațiile noastre cu Dumnezeu ne prezentăm înaintea lui și spunem Doamne, am nevoie de cu tare și cu tare și cu tare lucru spre exemplu îi spunem Doamne uite mă stăpânește păcatul mâniei mă stăpânește păcatul ambiției mă stăpânește păcatul băuturii mă stăpânește păcatul umblării după lucrurile firești și așa mai departe și îi spunem ce nevoie avem el înțelege și știe ce să ne dea, iar noi știm ce avem de primit. Aceasta e mai important decât atât, că El știe și așa, dar noi știm ce urmărim și ce așteptăm să primim și în felul acesta rugăciunile sunt de efect și au o valoare. Așadar, Sfântul Ioan Gură de Aur ne îndeamnă sus și tare să facem rugăciuni în tot momentul și ne spune că orice loc în care chemăm numele Domnului Isus Doi sau trei adunați pentru numele Lui Acela este Biserica Lui Dumnezeu Doamne Tată Ceresc Te rugăm să cuvinte Și ascultarea mesajului care ne stă înainte Ajutându-ne să ne bucurăm Și să înțelegem Că ne-ai dat harul și privilegiu De a ne afla în biserica Ta Ori de câte ori ne găsim Doi sau trei credincioși Adunați pentru numele Tău Ajută-ne de asemenea să fim foarte hotărâți și în privința aceasta Și să înălțăm rugăciuni în tot timpul și în tot momentul Și mai ales în familiile noastre să te rugăm ascultarea acestui mesaj Și ajută-ne să facem tot ce ne spui spre slava ta și bucuria noastră veșnică Amin Să singur să te rogi Tatălui din cer preascun. Îmi cer pâine și poveri În la rugăciune pe copii, și nu greșește deloc. Ce bine ar fi dacă am învățat să ne ducem înaintea Tatălui Ceresc, așa cum vin copii înaintea noastră și am spune: Doresc o bomboană, doresc să mă joc, I am spune simplu toate problemele noastre. Iar noi ne-am duce și-am spune, Doamne, doresc o viață de pace și de liniște, doresc să mă faci mai înțelegător cu cei din jurul meu, să mă faci mai plin de răbdare, mai plin de dărnicie, dacă ne-am duce așa și-am spune tatălui mereu, în mod simplu și liniștit cum vin copiii și ne spun nouă, mari binecuvântări s-ar revărsa asupra vieții noastre. Iubiți ascultători, vom citi acum versetul 4 din Evanghelia după Ioan, capitolul 10, urmat de explicațiile care îl însoțesc. Isus Iisus le-a răspuns, Nu este scris în legea voastră, eu am zis, sunteți Dumnezei? Participăm deci la una din multele confruntări ale Domnului Iisus cu Iudei, confruntări în care Domnul Iisus încerca să-i convingă pe acești oameni de adevărul dumnezeiesc, ei însă îl răspingeau cu îndărătnicie și cu încăpățânare. Iată-ne acum în împrejurarea în care Domnul Iisus le spune, eu și tatăl una suntem, ei pun mâna pe pietre să arunce în el și atunci Domnul Iisus se întreabă. Versetul acesta ne arată că el le-a pus întrebarea, nu este scris în legea voastră, eu am zis, sunteți Dumnezei? În lupta cu vrăjmașul, câștigi biruința, nu numai folosind armele tale, ci folosind și armele lui. De multe ori trebuie folosite armele vrăjmașului. Domnul Isus Hristos ne este pildă de săvârșită și în privința aceasta. Apostolii, după cum vedem în Cartea Faptele Apostolilor, au procedat și ei în felul acesta. Isus le-a răspuns: Nu este scris în legea voastră? Niciun om la judecata viitoare nu se va putea dezvinovați. Că n-a știut calea adevărului pe care trebuie să meargă, că n știut tainele Scripturii Sfinte ca să asculte de Dumnezeu. Tot omul a știut, atât din legile lui din afară cât și cele din lăuntru, ce este drept și ce este nedrept, așa după cum se arată la Roman capitolul 2, a știut din legile sădite în inima lui și din acelea putea să învețe drumul spre Dumnezeu, să dorească și să asculte de Dumnezeu și dacă ar fi căutat puțin, ar fi descoperit, nu departe, pe Dumnezeu, pentru că însuși Dumnezeu i-ar fi înlăsnit calea spre cunoașterea cuvântului său scris. El, Dumnezeu, a făcut ca toți oamenii ieșiți dintr-unul singur să locuiască pe toată suprafața pământului, le-a așezat anumite vremi și le-a pus anumite hotare locuințelor, ca ei să caute pe Dumnezeu și să se silească să-L găsească bâșbâind, măcar că nu este departe de fiecare din noi. Acestea sunt versetele 26 și 27 din Faptele 17. Nu este scris, întreabă Domnul Isus, căci este scris, vedem la 1 Petru 1 cu 16. Mare însemnătate este scrisul. Știm noi, în adevăr, lucrul acesta? Cunoaștem noi ce este scris de Dumnezeu prin oamenii săi sfinți pentru mântuirea și desăvârșirea noastră? Cine nu ascultă de ceea ce este scris în Cartea Sfântă, oare de cine ascultă? De cineva tot ascultă, căci în privința aceasta nu există niciun om neutru. Dacă nu împlinim cele scrise, cum o să împlinim cele nescrise? Are omul drept să schimbe cele scrise, sau să oprească pe aproape sau să nu le primească? Cine-și poate rezerva acest drept? Însuși Dumnezeu scrie în inima noastră legea Sa, după ce ne naște din nou, cum ni se arată în Cartea Evrei, capitolul 8. Domnul Isus și-a trăit viața după cum era scris, pentru că sulul cărții este scris despre El, cum ni se arată în scriptură, și cu El se împlinea numai după cum era scris. Să învățăm să nu trecem peste ce este scris, ne îndeamnă Apostolul Pavel la 1 Corinteni 4 cu versetul 6. Tot ce este scris este pentru învățătura noastră. Dumnezeu ne scrie numele noastre în ceruri dacă venim la El cu credință și pocăință. Nu este scris în legea voastră? întreabă deci Domnul sus pe iudei. Eu am zis sunteți Dumnezei? Textul acesta este luat din Psalmul 82 cu versetul 6. Pentru cuvântul Dumnezeu, în ebraică se află termenul Elohim, care tălmăcit însemnează puternic, creator, care conduce, care stăpânește. Dumnezeu a făcut pe om după chipul și asemănarea sa ca să stăpânească și să creeze, dar el, prin păcat, a pierdut asemănarea cu făcătorul său. Este însă restabilită din nou această asemănare, prin nașterea din nou, după izbăvirea din păcat, prin credința în fără ispășitoare adusă de Domnul Isus Hristos. Dumnezeu a făcut pe om un mic Dumnezeu, Elohim, puternic, stăpân. Așa l-a făcut aici pe pământ. Sau, cum zicea un teolog ortodox, profesor Ioan Coman, omul este un microteos, un mic Dumnezeu. Omul este un Dumnezeu creat. Afirmațiile acestea se găsesc în studii teologice numărul 9 -10 din anul 56. Să nu ne închipuim însă că Dumnezeu are un trup ca omul cu mâini, cu picioare, cu stomac și așa mai departe. Este primejdioasă această închipuire. Cu toată dreptatea, filozoful Lucian Blaga spunea, Dumnezeu a făcut pe om după chipul și asemănarea sa, dar aceasta nu înseamnă că Dumnezeu este un om în cer, ci înseamnă că omul trebuie să fie un Dumnezeu pe pământ. Aristotel spunea, omul este un zeu muritor. A fi zeu înseamnă să ajuți pe muritor, scria Pliniu. Interesante sunt gândurile oamenilor despre Dumnezeu și despre om. Noi să rămânem însă strict la cele scrise în Cartea Sfântă, pentru că aici, este adevărul curat. Pascal, un înțelept credincios, spunea și el așa Este primejdios să faci pe om să vadă cât este de egal cu dobitoacele fără a-i arăta măreția sa. Este tot primejdios de a-l face să ne socotească și una și alta, dar este foarte necesar de a-i reprezenta pe amândouă. Dumnezeu ne-a făcut după chipul și asemănarea sa, adică ne-a dat firea, natura sa, duhul său, și n-a renunțat la planul său chiar dacă prin păcat omul a pierdut această asemănare. Domnul Isus Hristos a venit pe pământ ca să ne aducă harul izbăvirii din căderea păcatului și să restabilească printr-o nouă naștere asemănarea omului cu Dumnezeu. Richard Wundland spune Dumnezeu a devenit om pentru noi în persoana lui Isus. Dacă tu nu devii Dumnezeu, Bagiocorești nașterea și disprețuiești moartea sa. Câteva gânduri ale unor învățători creștini, ale sfinților Păpărinți, părinți de mai mult, ne vor ajuta să înțelegem mai ușor acest adevăr. Și iată. Spre exemplu, Sfântul Simeon, noul teolog, zice Sunt om prin fire și Dumnezeu prin har. Dragostea lui Dumnezeu. Sfântul Irineu Duhul lui Dumnezeu înalță pe om în viața lui Dumnezeu. Sfântul Maxim Mărturisitorul Îndumnezeirea este concentrarea și sfârșitul tuturor timpurilor și veacurilor. Dumnezeu nu este îngrădit, așa și cel care este în Dumnezeu, care a primit din nou chipul lui Dumnezeu în el. Sfântul Grigore de Nisa Ca să te faci asemenea cu Dumnezeu, îmbracă-te cu Hristos. Fericitul Augustin, reînnoirea chipului lui Dumnezeu în om se înfăptuiește mai întâi prin scoaterea lui din păcat și, al doilea, sădind ceva nou în inima lui. Sfântul Grigorie de Nazian, omul, Duhul lui, este o țesnire, o emanație din Dumnezeire, un amestec de Duh ceresc. Revenind la versetul nostru, îl aflăm pe Domnul Iisus întrebându-i pe iudei. Nu scrie în legea voastră, eu am zis, sunteți Dumnezei? Dumnezeu ne-a creat ca să fim în sine, să avem firea lui, felul lui de a fi, căci numai uniți cu el, topiți în el, suntem odihniți, fericiți și ne putem împlini rostul. Când focul, zice Meister Ecădat, vrea să atragă lemnul în el și el să treacă în lemn, găsește mai întâi un lemn, care îi este neegal. Trebuie un timp pentru asta. Întâi focul încălzește lemnul, apoi îl înfierbântă și iese fum și galăgie fiindcă lemnul mai este încă deosebit de foc. Dar cu cât devine lemnul mai fierbinte, cu atât devine mai liniștit și cu atât devine mai asemănător cu focul, cu atât devine mai pașnic, până se transformă cu totul în foc. Pentru că focul să-și însușească lemnul, trebuie să fie înlăturată neegalitatea. Tot așa și în legătura dintre Dumnezeu și om. Sufletul numai atunci poate cunoaște cu adevărat pe Dumnezeu când devine el însuși Dumnezeu. Angelul Silesius, un mistic creștin, spune așa. Titlul de noblețe cel mai înalt este să pot deveni încă pe pământ un împărat. Devin-o Dumnezeu. Dacă vrei să ajungi la Dumnezeu, adică vino la El ca să-ți dea firea Lui prin nașterea din nou. Dumnezeu nu are părtășie cu cine nu vrea să fie Dumnezeu, cu cine nu vrea să fie ce este El. Încheia citatul. A fi copil al lui Dumnezeu înseamnă a fi o fărâmă din Dumnezeu, de aceeași fire cu El. Domnul Isus a venit pe pământ ca să ne ducă pe noi în cer, să ne facă cerești de natura cerului. S-a înomenit ca să ne îndumnezească pe noi, a luat natura noastră ca să ne dea natura Lui, binecuvântat să fie El în veci. În versetul următor, la versetul 35, Domnul Iisus continuă să le explice iudeilor. Dacă legea a numit Dumnezei pe aceea cărora le-a vorbit cuvântul lui Dumnezeu și Scriptura nu poate fi desfințată, după ce vom avea o serie de explicații cu privire la acest verset, vom continua ideea Domnului Iisus în versetul următor. Haideți acum să medităm un puțin împreună cu preotul Niculiță asupra versetului acestuia în care Domnul Iisus le spune la evrei Dacă legea a numit Dumnezei pe aceia cărora le-a vorbit cuvântul lui Dumnezeu și Scriptura nu poate fi desfințată. Aceia cărora le vorbește cu adevărat cuvântul lui Dumnezeu și le ascultă cu toată ființa lor devin Dumnezei, adică Elohimii puternici stăpâni, adică sunt născuți din nou, devin copii ai lui Dumnezeu și au în ei firea, natura lui Dumnezeu, cu care fac lucrări neobișnuite în lumea păcatului. Numai prin cuvântul lui Dumnezeu se ajunge la nașterea din nou, adică la starea de Dumnezeu. Zice Clement Alexandrinul, un învățător creștin din secolul 2-3, acel om în care să-l sălășluiește cuvântul nu se schimbă nu se fățuiește, el are chipul cuvântului, se aseamănă cu Dumnezeu, este frumos el însuși. Nu are nevoie să se înfrumusețeze cu lucruri străine. El este însuși frumusețea adevărată, căci el este ca și Dumnezeu. Omul se face chiar Dumnezeu pentru că acest lucru îl vrea însuși Dumnezeu. Omul este un zeu pentru om, adică își cunoaște datoria. Dacă Dumnezeu numește Dumnezei pe oamenii cărora le încredințase stăpânirea în mijlocul poporului său, se putea oare să nu primească numele de fiu al lui Dumnezeu, acela pe care Tatăl l-a sfințit, adică l-a pus deoparte înainte de a fi lumea ca să facă voia sa și pe care l-a trimis în ea la timpul potrivit? Domnul să spune aici, Scriptura nu poate fi desfințată. Scriptura este cuvântul lui Dumnezeu. Este adevărul veșnic, este însuși Dumnezeu. Cine poate să desfințeze pe Dumnezeu? Tot ce a avut Dumnezeu de spus omului este cuprins în Sfânta Scriptură. Aici se află adevărul de care el are nevoie pentru mântuirea și desăvârșirea lui. Ferice de omul care crede, primește și ascultă în tocmai cuvântul lui Dumnezeu arătat în Sfintele Scripturii. El va fi binecuvântat cu deplină lumină în cunoașterea tainelor adevărului. Vai de omul care scoate sau adaugă ceva la scripturile sfinte. Vai de cel care strică scripturile printr-o tălmăcire tendențioasă cu scopuri egoiste, duh de partidă, câștig mărșav sau slavă de șartă. Zice marele învățător creștin origen, Sfintele Scripturi nu sunt operele unor oameni ci sunt compuse sub insuflarea Duhului Sfânt. Ele nu conțin nimic de prisos, nici în dezacord, nimic neadevărat și care să nu fie împlinit. Adevărat scrie și Sfântul Chiril al Ierusalimului despre Sfânta Scriptură. Zice el, căci nu trebuie să se predea la întâmplare și fără dovezi din Dumnezeieștile Scripturi, învățătura despre Dumnezeieștile Taine și nici nu trebuie să fie înfățișată prin presupuneri și prin cuvinte căutate. Nici chiar pe mine care-ți vorbesc acestea să nu mă crezi, dacă nu vei primi din dumnezeieștile scripturi dovada celor ce-ți vorbesc. Mântuirea credinței noastre nu constă în ușurința vorbirii, ci în dovezile dumnezeieștilor scripturi. Încheiat citatul. Cel ce a învățat cunoștința de la Dumnezeu nu va fi necredincios scripturii, zice Talasil Libianul, învățător creștin din secolul VI. Scriptura... Nu poate fi desfințată. Toate forțele lumii adunate la un loc nu pot desfința scriptura. Cine nu știe din istorie lupta care s-a dus dintr-o parte sau alta pentru desfințarea scripturii? Ce s-a din toate aceste lupte? Biblia este astăzi cea mai răspândită carte de pe glob. A fost tradusă fie în întregime, fie părți din ea, până în anul 1977. În 1631 de limbi, vorbite de peste 98% din populația întregului pământ. Mulți urăsc Biblia pentru că ea, fiind cartea vieții, se amestecă în viața lor, cerându-le renunțarea la păcat și interese egoiste născătoare de păcat. Dar vorba lui Nicolae Iorga. O carte nu-ți place, ea e rea sau tu ești rău. Tot așa e și cu Biblia, cuvântul lui Dumnezeu. Cum stai tu, dragul meu, față de Sfânta Scriptură? Dacă zici că e bună, asta se vede din viața ta, din ascultarea ta față de cele scrise în ea. Dacă zici că e rea, trebuie să dovedești lucrul acesta. Dar oricare ar fi părerea ta față de cartea lui Dumnezeu, să știi un singur lucru. Scriptura nu poate fi desfințată. Și cine se luptă să o desfințeze, va fi el desfințat. Ascultați oamenilor. În versetul următor, la versetul 36 din Evanghelia după în capitolul 10, Domnul Isus, după ce mai întâi, le spune la iudei în versetul 35, Dacă legea a numit Dumnezei pe aceea cărora le-a vorbit cuvântul lui Dumnezeu și Scriptura nu poate fi desfințată, le spune acum în versetul 36 în continuare, cum ziceți voi că hulesc eu pe care Tatăl m-a sfințit și m-a trimis în lume și aceasta pentru că am zis sunt Fiul lui Dumnezeu? Iubiți ascultători, dușmanii Domnului Isus îl învinuiesc de cel mai mare păcat, hulitor de Dumnezeu, adică în ceea ce avea el mai scump, dragostea și supunerea față de Tatăl, acolo îl loveau ei. Așa fac și astăzi religioși care urăsc pe adevărații fiei lui Dumnezeu, așa fac și ei, îi urăsc de lucruri pe care ei nu numai că nu le-au săvârșit, ci le și urăsc de moarte. Primii creștini erau învinuiți de crime îngrozitoare, cum ar fi uciderea de prunci din al căror sânge apoi se împărtășeau și de mari orgii în adunările lor. Când urăști pe cineva, născocești împotriva lui fel de fel de păcate și îi pui în sarcină lucruri de care și diavolul se miră. Domnul Iisus era sfințitul Tatălui în vederea marei lucrări de răscumpărare a neamului omenesc. Cum ziceți voi că hulesc eu pe care Tatăl m-a sfințit și m-a trimis în lume? Spune Domnul Isus. De aici se desprinde marele adevăr că Dumnezeu când trimite pe cineva în lucrarea lui, mai întâi îl sfințește. Sfânt înseamnă pus deoparte, adică izbăvit din orice amestecătură. Cine este amestecat cu lucruri din lume, cu felul ei de a fi, nu-i trimisul lui Dumnezeu, nu-i trimisul Domnului Isus, care spunea despre sine, părăția mea nu este din lumea aceasta. Și aceasta spune Domnul Isus, pentru că am zis sunt fiul lui Dumnezeu. Zice martirul Sextus, omul vrednic de Dumnezeu este Dumnezeu între oameni. Frații mei, să nu ne temem de învinuirile oamenilor când este vorba să mărturisim ceea ce suntem noi prin harul lui Dumnezeu și de trimiterea noastră în lucrarea Lui. Ceea ce suntem și darul pe care ni l-a dat pentru slujba lui sunt realități, dacă într-adevăr sunt, iar învinuirile ce ni se aduc și păcatele care ne sunt puse în sarcină se vor spulbera curând. Noi să mergem înainte, căci biruința este a adevărului. Slăvit să fie Domnul! <fie> Iubiți ascultători, marcăm încheierea programului I-130 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții, dând citire poeziei Dacă iubirea lui Hristos. Dacă iubirea lui Hristos nu înfrânge ura în tine, la ce folos, la ce folos, trăirea ta e rușine? Dacă blândețea lui Hristos nu-ți biruie asprimea, la ce folos, la ce folos, te va urâ mulțimea? Dacă jertfirea cu Hristos zgârcenia nu-ți frânge, la ce folos, la ce folos, te lasă cel ce plânge? Dacă înfrânarea lui Hristos nu-mi vinge pofta în tine, la ce folos, la ce folos, să more ar fi mai bine. Dacă încrederea în Hristos de frică nu te scapă, la ce folos, la ce folos, curând ajungi la groapă. Dar dacă în harul lui Hristos le învingi pe acestea toate, o, ce folos, o, ce folos, ești soare pentru gloate. Amin. <truzări>